Színváltozás 1967. július 1-től Mr. és Mrs. Oliver Barrett 263. kelet 63. utca New York, New York City 10. 021. Olyan rémesen úigazdagul hangzik, panaszolta Jenny. De hát mi valójában úigazdagok vagyunk, makacskodtam. Tovább növelte mindent elborító győzelmi mámoromat az a tény, hogy a kocsim havi garázsdíja piszokul közel járt ahhoz az összeghez, amit Cambridgeben az egész lakásért fizettünk. Jones és Marsh irodája tíz percnyire volt kényelmes sétával, vagy peckes vonulással, szívesebben jártam kidüllesztett mellel, és körülbelül ilyen messze voltak a luxus üzletek is, mint a Bonwit, meg a többi. És a leghatározottabban követeltem, hogy feleségem az a büdös kurva, haladéktalanul nyisson folyószámlát, és kezdje szórni a pénzt. De miért, Oliver? Hogy a fenében-e, Jenny? Azt akarom, hogy kihasználj. Beléptem a New Yorki Harvard klubba, az 1964-ben végzett Raymond Stretton ajánlásával, aki régiben tért vissza a polgári életbe, miután személyesen rálőtt egy vietnámi partizára. Ami azt illeti, nem vagyok benne egészen biztos, hogy valóban partizán volt. Valami zajt hallottam, hát belelődtem a bokorba. Ré és én hetenként legalább háromszor teniszeztünk, és én elhatároztam, hogy három éven belül a klub legjobb játékosa leszek. Egyszerűen azért történt -e, mert újból felbukkantam a Harvard vidékeim, vagy mert joghallgatói sikereim híre elterjedt, Becsület szavamra nem gyücsekedtem a fizetésemmel. Megint eszébe jutottam a barátaimnak. Javában állt a nyári szezon, mikor beköltöztünk. Nekem még el kellett végeznem egy előkészítő tanfolyamat a New Yorki ügyvédi vizsgához. És az első meghívások hétvégére szóltak. Akasszák fel magukat, Oliver. Eszem ágában sincs két napot elpocsékolni azzal, hogy egy csomó vízfejű uri gyerekkel hülyéskedjem. Rendben, Jen, de mit mondjak nekik? Egyszerűen mondd azt, hogy terhes vagyok, Oliver. Az vagy? Még nem, de ha hétvégére itthon maradunk, lehet, hogy az leszek. Egy nevet már választottunk. Pontosabban én választottam ki, és azt hiszem, végül sikerült Jenit meggyőznöm. Te nem nevetsz ki? Mondtam neki, mikor először szóba hoztam a dolgot. A konyhában dolgozott éppen, egy sárga csempés micsodában, ahol még mosogatógép is volt. Nos, kérdezte paradicsom szeletelés közben. Én valóban megszerettem ezt a nevet, hogy bozó. Ezt, ezt komolyan mondod? Igen, begy szóra, ragaszkodom hozzá. Bozónak hívnád a gyerekünket? Igen, komolyan, még igazán, Jen, ez egy szupersportolónak való név. Bozó, pare! próbálgatta, hogy jól áll-e. Jézusom, micsoda rögbi csatár lesz, folytattam, és egyre jobban belelovaltam magam. Bozó, Barrett, Harvard rögbi bajnoka. Igen, de Oliver kockáztatta meg. Tegyük fel, csak éppen tegyük fel, hogy hogy nem lesz elég belevaló. Az nem létezik, Jen, a gényei kifogástalanok. Igazán. Komolyan gondoltam. Ez az egész bozó dolog visszatérő ábrándommá vált, ahogy peckesen sétáltam a munkahelyemre. Ebédnél újból előhoztam a dolgot. Isteni dán porcelán lettünk. Bozó, nagyon belevaló csatár lesz, jelentettem ki Jennynek. Ami azt illeti, ha a tekezedet kezedet örökli, csinálhatunk belőle hátvédet. Ő csak vigyorgott rám, és nyilván valami alattomos, lehervasztó megjegyzésen törte a fejét, hogy véget vessen idilli látomásomnak. De mivel nem jutott eszébe semmi igazán, meg semmi sittő, hát csak felvágta tortát, és adott belőle egy szeletet. És hagyta, hogy végig gondoljam. Gondold meg, Jenny, folytattam, még tele szájjal is. Száztíz kilós Száz tíz kiló? mondta. A gényeinkben igazán semmi sincs, ami 110 kilóra engedne következtetni, Oliver. Majd feltápláljuk, Jen. Fehérjék, jó táplálkozás, az egész étrend kiegészítési cirkusz. Igazán? És ha nem akar majd enni, Oliver? Hogy a fenében ne enne? Mondtam, és már is kicsit pipa lettem a kölyökre. Aki nem sokára itt ül az asztalunknál, és nem akarja erős segíteni sportsikereire irányuló erőfeszítéseimet. Enni fog. Vagy összetöröm a képét. Itt aztán Jenny egyenesen a szemembe nézett, és elmosolyodott. Nem hinném ha 110 kiló lesz. Ja, feleltem egy pillanatra, meghökkentem, aztán eszembe jutott. Persze, de nem lesz mindjárt 110 kiló. Az igaz, mondta Jenny, és megfenyegetett a kanállal. De ha az lesz fiúka, akkor menekülj, és csak újra rázta a nevetés. Igazán röhögni való. De amíg nevetett, én láttam magam előtt azt a 110 kilós kölyköt, ahogy egy szálpelenkában üldöz a centrálparkban, és azt kiabálja. Leszel kedvesebb az anyámhoz, fiúka? Jézusom, remélem Jenny nem engedi majd, hogy bozó végezzen velem.